Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. You're listening to BB Pod. Är det bra så? Det är bra så. Ja. Två veckor ungefär. Det var den tiden det tog för mig att typ glömma rövåret 2018, reboota hjärnan och börja känna det välbekanta abstinenssuget efter nästa års blåvda vansinne. Fan vad dum i huvudet man är ändå, Glinberg. Det. det är man. Det, det är något märkligt med kroppen av hur, hur man liksom kan glömma all den här superångesten som har legat över hela hösten och bara så här nu har jag taggad på nästa säsong. Jag såg ju till exempel till sistan matchen mot Örebro när folk redan då började så knutta framtidshopp och positiva och hade så här glömt allt som låg i backspegeln bara tre dagar bakåt. Och så, så räcker det att det kommer en två minuter lång galen grek liksom. Så, så är alla nöjda och glada. Så känns allting superbra liksom. Bara, han släpper ju inte in några måter. Nej, nej liksom. precis. Nej. Ja. Ja, om du nu sitter här som ett jävla frågetecken med lurarna undrar vad typ, Bianca Ingrosso och hennes polare är. Så kan jag avslöja att du har hamnat helt fel. Detta är nämligen bb på gt.se Och vi pratar mest om IFK Göteborg Och inte så mycket om våra kända mammor Detta är avsnitt 164 Min mamma jobbar på Möndalsmuseum för övrigt mm, helt, det, helt okänd de är de som, som undrar vad hon gör ja. Gå besök er, jättefint ja. Ja, ja. Har vi någon sponsor den här veckan, Jocke? Ja, men vi är ju sponsrade av Goa garageport Och de är ju experter på garageportar. Eller hur? Och du, jag måste fråga dig Jocke han du beställa din Hörman eller port eh, eh, sen förra avsnittet? Nej jag gjorde inte det. Du redan, missade jag... det på mållinjen va? För jag, vet ju, jag ska ju ha den i, i vardagsrummet. Ja du ska ju ha den. Här. Du hade svårt att bestämma färg och därför så blev det att du inte eh, liksom kom till skott. Men misströsta inte nu för den här kampanjen då med 20% på Hörmans FETA LPU-portar är förlängd till 16 december. Och ska du ha en ny garageport så är det lätt en hörman LPU du ska ha. För det är kvalitet rakt igenom och jag vågar fan. Påstå och lova i den här podden att det är en investering som du får direkt tillbaka på ditt hus. Ja, men jag kan ju sitta och lalla här och säga att jag ska ha en i vardagsrummet och så vidare. Men om det är så att man har garage där man exempelvis har en bil eller något annat, dyrt. Det finns ofta dyra grejer i garage. Ja, och det är ju inte så att man tänker ja men att saker är försäkrade och bla bla bla. Men fan vad jobbigt sånt är. Ja. Och har man då rätt liksom pansardörr ifrån eh, garageportexperten... Så kommer ju tjuffarna att tänka att, okej, okay, vi tar nästa ställe istället. Vi tar grannen, så får de ta hans trötta jävla bil istället. Så, ja. så ska ni göra. Precis så. Gå in på garageportexperten.se så kommer ni hitta den här kampanjen. Och vi vill också tacka då Daniel Sackerson som är Mr. Garageportexperten för dig och mig, Jocke, För att han vill vara med och hjälpa oss och göra BB-podd. Vad ska detta bli för sorts avsnitt av Glimberg? Ja, nu är ju säsongen över och det är liksom semester för spelarna och säkert för en del på kamratgården också. Då finns det ju liksom inte så mycket att uppdateras i. Men det har ju hänt så jäkla mycket och det kommer hända väldigt mycket. Så vi tänkte att vi kör en renodlad questions and answer-podd. Och om man översätter det till svenska Jocke så blir det en... F Frågor och svar. Ja! Kan du twerka eller? Jag kan twerka. Kan du, jag försöka Jag kan inte köffla Nej. Nej. Eller vad är det nu heter? Man måste, måste ju bara apropå den här hela den här gaten som brändes av här i, i dagarna på, vad heter det? Ballon d'Or. Ja. Varför nu en, en, en tidning i Frankrike ska få bestämma vem, då, vem som är världens bästa fotbollsspelare. Men i alla fall, om vi nu bara säger att det är, det är så att vi köper den förutsättningen. Ja. Så. så så har ju de eh, i alla år delat ut till, till världens bästa fotbollsspelare och i senaste åren eh, Messi Ronaldo Ronaldo Messi och så vidare och så vidare och så vidare mm. men i år var första gången de skulle även ha med kvinnliga ja. deltagare. Ja. Ja, och det gick ju inte så bra för dem. Nej, det blev ju dåligt då för det var ju så prisutdelare någon sorts konferenser om något slag då. Han hette vet du vad han hette? Jag kommer inte ihåg. Det, det är en fransk DJ ja. men han heter Martin din Solveig. Det, det låter ju som en norsk skidskytt ja. Eller eller kanske ännu mer någon sån här som körde sån här rallycross. Eh, på 80-talet Petter Solberg, Ja, men något ja. sånt där liksom. han körde, kör, körde ur och var vansinnig och stod och svor och skrek på, på Mika Häkkinen eller något ja. Shit, du kan dit eh, 90 års rally. Ja, ja, ja. då var ju sportnytt. det sportnytt. Det var ju halva sportnytt på den tiden. Det var ju rally, basket och och, och typ något annat Men Martin Solveig tog då Hörde jag då Hans syster eh, Hade en kompis då som han var typ kär i, och därför tog han det namnet. Lite stakebeteende på alltså, säga. Ja, nej, det är det, det inte. Det, det, det signalerar inte 100 procent här. Men han, han frågade då Ada, som var den första kvinnan då att vinna det här priset. Som för övrigt är Thomas Rognes flickvän. Ja. Eh, om hon kunde twerka, precis i samband med att hon vann eh, det här priset då. Han hade frågat även en pappa om han kunde dansa. Men det kändes inte eh, för att använda ett uttryck från 2015 så fräscht. Nej, men så är det ju... Ja, det är ju en sort och holt, sort, Ganska Brandtalj. inspirerande tal Om hur viktigt det här var för damfotbollen Och så blir hon förminskad till en, en, en twerkande brud I den här DJs ögon Men, okej, okay, om vi lägger undan det Och alla sådana här saker, var, om det är bra eller dåligt Eller inte, man måste ändå säga Att den här Martins Olve Han är antingen väldigt, väldigt Modig, eller väldigt, väldigt Dum, som vågar på scen i tv fråga Thomas Rognes tjej Om hon kan twerka eller hur? Det, det hade jag inte vågat ja, Det är en grej som jag också måste fylla ut med här Du, du pratar här om det orimliga då, att det är en fransk tidning som eh, Sätter betyg på fotbollsspelare och sådär Är det inte lika orimligt som att det är Däckföretag som bestämmer vilka Restauranger som är bra eller inte Jo oh, det är mycket som orimligt <laughs> det är, Men alltså Thomas Rognes Han sitter ju sannolikt i lokalen Alltså hur kan man våga göra det? Och du var ju lite, du var lite inne på liksom att det måste vara det ultimata paret liksom. En vinner Ballon och den andra är Thomas Ronge. Aha, det ja. är komplett. Ja, det är ett komplett par, det var det. Ja, det var, var, var, var hur hamnar vi här? Jag vet inte. Jag frågar om du kunde twerka. Kan du twerka? Jag har inte testat. Nej. Det svårt att se att Jag ska ge dig ett tips. Ja. Gör inte det. Nej, gör det så här hemma själv. Don't try this at home heller Nej. Ska vi kasta oss igång nu med första frågan I den här blåvita Questions and answer podden som Så ändå var utlovat. det Och det är signaturen BR82 På Instagram Följ oss på Instagram, mm. följ oss på Twitter Följ oss även på Facebook Vad heter vi? Vi heter BBPod överallt På samtliga kanaler, BBpodd och, och, och följer man oss på samtliga kanaler Så får man någon sorts bingo Och vad vinner man då? Då missar man ingenting. Väldigt mycket skärmtid, vinner man <laughs> det, det, det är det alla eftersträvar nu. Ja. Mer skärmtid. Ja, ja. Vad var frågan? Eh, vilket var ert bästa blåvita minne 2018? Era bästa blåvita händelse? Och där har jag ju ett väldigt tydligt och väldigt bra minne. Och Det är väldigt lätt nu att gå till de här segrarna mot våra motståndare eller något sånt där. Men jag har ett minne, och det var väl egentligen en. En extremt stor lättnad. Jag pratade om Bromma pojkarna Wayne När vi faktiskt säkrade allsvenskan kontraktet. Och vi hade ansträngt oss. Trodde det eller ej. Men vi hade faktiskt ansträngt oss väldigt mycket inför den matchen. Med att rådda fram eh, två stycken bussar. Som gick upp med hundra pers. Som skulle skrika fram laget. Och säkra det här kontraktet. Och när vi äntligen fick det i hamn. Då, då, då mådde jag så jäkla bra Det var liksom inte den här kortsiktiga glädjen Som man får över ett mål Eller över en, en enkel seger Utan det här var liksom en lättnad Över att vi på något sätt hade dela, Deltagit i att rädda klubben Från ett totalt haveri Ja men hela föreningen hade ju liksom verkligen ansträngt sig. Man hade sparkat sportchefen, ja, ja. man hade bytt tränarkonstellation, man hade gjort allt möjligt och vi fixade... Mm. Ja, många åkte upp till en annars ganska trött eh, borta match Och det var också tydligt från IFK till håll att det är den matchen vi satsar på skit i resten av matcherna. Det är den här matchen vi måste vinna för då klarar vi det här. Och eh, när man löste det så var det så jäkla skön lättnad. Sen kan jag ju då ta eh, en ångesladdning som var bara timmar efter det. det var när vi fastnade på rasta i, eh, vad var det ens? Var det, eh, Någonstans emellan det ena och det andra stället eller hur? Jag vet att skit i det nu. Claes Ingeson eh, var därifrån i alla fall. Där fastnade vi. Ödeshög. Ödeshög var det vi ja, fastnade, fastnade. i. Ja, Mjölby fastnade vi. Du har inget bra minne. Jo, det har jag. Alltså man skulle ju då kunna, som du säger, dra fram den mest självklara som är i Malmö borta och det var ju också det var ju en förlösande jävla känsla. Men jag, jag ska ta en jag ska jag ska bete mig som jag brukar. Jag ska mm. vara lite lite motvall så där. Mm. Ett av mina bästa minnen, känslor, det var faktiskt i Norrköping hemma. Och det var någon gång i, i första halvlek, slutet av första halvlek för det hade varit en så jävla god dag på alla sätt. Blåvitt hade spelat bra innan. Det var väl precis i skölvattnet då den här malmönseggen borta. Det känd, allting kändes som det var jävligt på gång. Vi hade alla gubbarna kvar i, i truppen liksom med mix och, och det gänget. Det hade varit parkhäng och vi hade liksom hade du och jag hade suttit och gaggat på levande sitt plats och det var roligt. Och, det kändes då liksom som att nu jävla, nu är vi på väg någonstans på riktigt här. Eh, och sen så var det ju rullgardinen ner Med, med två mål i röven Helt oförtjänt från Norrköping i den matchen Men alltså, där kändes det fan, fan vad gött det var i år också eh, Någonstans Det började bli somrigt och sådär, Ni fattar Men det, det är också något som är så fint För att det behöver inte alltid vara ett resultat som speglar Det kan ju vara en känsla man har för stunden Eller något man upplever där och då Eller att man kanske träffar en vän man inte träffat på tio år Och tar några bärs innan matchen Blåvitt är ju så mycket mer än själva matchupplevelsen Ja men precis, och då, då, då satt man där och kände Fan, nu jävla liksom Och sen så, ja så sig. Då ska jag ju berätta, jag vet inte, jag kanske har sagt det här i podden innan Men du gjorde det i oven med både Mikael Inggridsen Och eh, Patrik Karlsson Lagemyr När du inför hela den levade sitt plats tvinga <laughs> dem att ställa sig rygg i rygg ja, Där folk eh, innan ska... då får gissa vem som är längst Nej nej vem som är kortast? Ja, ah, ja, what if. Det, det, de, det, det har aldrig tagit så lång tid för två killar att ställa sig upp från en stol och ställa sig rygg i rygg. Ja, det var en stel stämning. Var det. Stel stämning var det, dåligt. Och tur att han åkte tillbaka till Tromsö. <laughs> det var så stelt så han var tvungen att åka tillbaka. Ja, det, var, det var det som gjorde det. Ja, ska vi ta nästa fråga eller? Det kan vi göra. Nästa fråga kommer på Twitter är från Peter Sundberg- som har lagt sig till med efternamnet Åbrant också. Ja, gift sig. Det var väldigt. Nej, lång, Peter. Ja. Det är också viktigt att påtala det. Varje gång Peter skriver till Jag får, på... aldrig, får aldrig höra det heller. Nej. Nej. Det är aldrig någon som påtalar det. Nej. Där är du pigg. Ja. Ja. Ni som jobbar i säljbranschen- varför blev det sån hype kring julträjan både omröstning och försäljningsdag? Och hur ska Blåvitt kunna upprepa detta- Mm. Det man märker att det har kommit in nytt blod till eh, IF Göteborgs kansli. För det sker lite nya metoder när man, när man pratar om kommunikationen på marknadssidan. Det här är egentligen kanske en marknadsfråga, snarare än en säljfråga. Men vad man gjorde med jultröjan var ett ganska nytt men ändå simpelt knep som kallas för gamification. Och när man använder sig av gamification så engagerar man sin målgrupp. Och vad man gör då är att man låter dem tävla mot varandra. Och i det här fallet så var det ju svinlätt för man gav dem egentligen två stycken alternativ. Och det är liksom tre stycken effekter blir det. Det skapar triggers vilket ger ett jävla kundengagemang då. Och sen så blir det då nästa grej att kampanjen sprids av alla deltagarna själva. Och det gör att den får längre levnadstid då exponeringen blir liksom maximal. Och sen så gör det den tredje grejen som är en väldigt viktig grej. Det är att man stärker liksom relationen till själva produkten. Då, och i det här fallet så var det ju då jultröjan. Eh, och det är väl egentligen de tre knippen. Det är ganska vanligt om man ser på matvarubranchen som jag är ganska verksam i. Där är det rätt vanligt att företag jobbar med precis samma modell. Där man då ska rösta fram vilken nästa typ av maträtt ska vara som det här företaget ska lansera. Och då kan jag ju också då hinta om att det väldigt ofta fuskas i just de här tävlingarna. Ja, men man kan väl säga att det är väl marknadsföringsskolan i sociala medier, grundkurs 1A någonstans, är vi är inne på så att säga. Mm. Och det blir ju extra förstärkt eftersom du säger att vi har en väldigt engagerad målgrupp. Sen så ligger ju det här med jultröja väldigt rätt i tiden, eller... Kanske till och med att man skulle varit på det förra året. Mm. Men det är ändå någonting som man ser Man ser många andra svenska föreningar också som lägger upp eh, försäljning om jultröjor och sådär. Så, där. så att det var många faktorer som samverkade. Men rent marknadsföringssynpunkt så får man väl säga att eh, vi som den blåvita supporterskaran gick rakt i fällan om man säger så. Rakt in i kameratgårdens fälla. Men vi gjorde ju det också med glädje. För att nu får man ju se de fina jultröjorna rätt fula. Ja. Men äh, äh, på bilder överallt. Så det är alltså, bra jobbat allihopa helt enkelt. Ja, men verkningsgraden blir skitbra på väldigt lite pengar. Så det är kanon. Ska jag ta nästa fråga här nu då? är det Gustav Lorenzo Palm. Jävla jävla namn han har. Jag vill också heta Lorenzo. Det är lite som Bobby Friberg där Ja, och då är det inte Friberg man vill ha som efternamn. Nej. Blir det Särnecke som blir huvudsponsor nästa år eller vad tror ni det blir och hur ser det ut just nu? Det tror vi väl väldigt mycket på att det blir, va? Ja, det är väldigt mycket som pekar i den riktningen. Ja, och Ola med sitt efternamn Zernicke i ryggen har ju dessutom gått in i det här investmentbolaget. Vilket jag inte tror direkt låg dem i fatet när det kommer om förhandlingen till tröjan. Nej, jag har väl sett en del så här frågetecken och folk som undrar liksom. Och det kan man ju göra... Så, så att det inte blir så att de gick in i, i riskkapitalbolaget och i spetsen för det och så fick det vara grundplåten till, till att vara stjärnsponsor om du så får jag mm. förstå det hoppas vi verkligen att det inte blir så och jag tycker väl att föreningen kanske borde ta och klargöra ganska mycket faktiskt på det kommande medlemsmötet. För det var mycket frågetecken redan vid förra medlemsmötet kring det här riskkapitalbolaget. Och, och nu går den största spelaren i det in som eh, stjärnsponsor förmodligen. Eh, se bara till att rätta ut frågetecknena. Håll inte på liksom att låtsas som att det är saker som är mm. hemligt. För då blir det så ofta så mycket större än vad det är, mm. utan berätta för er så här har vi tänkt, så här gör vi det är en medlemsförening, det är inte något jävla Watergate liksom, <går> så, så tell it like it is. Ja men lite så och, och precis som du säger det, jag tror att det är, det är viktigt att man separerar insatsen i riskkapitalbolaget och en eventuell sponsorpeng verkligen. För ett riskkapitalbolag eh, alltså där finns det ju en återbäringsfunktion i den eh, vilket det kanske inte gör på samma sätt om du går in som en sponsor, och då får du det på på, då får du alltså den return of investment På ett helt annat sätt Henrik M. Björaltvillien Som ofta skriver till oss också Väldigt ofta, väldigt trevligt Frågar oss så här Att IFKTB kom sist Inte 100% säker i allsvenskan Om man ser till minut 75-90 Vad beror detta på? Kan man spekulera om och det är någon som har svarat också där. Kapten Klipp att det beror på oför. <laughs> det är en spekulation. Det är en liten blinkning till Mats där. Det, det, det är en spekulation. Ja. ja det hade, hade jag vetat det jag på det, det var ju något som vi var inne på vid väldigt många tillfällen under podden. Det var ju att man, man tappade sin trygghet. och Så fort man blev lite pressad mot slutet så äh, gick det mycket sämre. Och jag vet att Poja pratade om det när han var med i våran podd för något år sedan. Någonstans där att vi kommer bli bättre och bättre ju längre säsongen lider, för vi blir mer och mer tränade. Och någonstans så fick vi ju se motsatt effekt. Och jag kan inte svara på vad det beror på mer än att vi hade lite för många idéer och lite för mycket spelarotation i startgruppen. Ja men just den saken som du säger, det tror jag beror kanske rakt av på att en väldigt stor del av startelvan försvann så att säga. Mm. Hade det bara man fått behålla hela startelvan så hade vi nog kanske blivit starkare och starkare eftersom samma gubbar hade gjort det. Men jag, jag tror också att detta beror till stor del på att vi har en väldigt ung och orutinerad trupp. Och ju längre det går i matchen desto mer utslagsgivande blir alla sådana här parametrar mm. så det är väl helt enkelt liksom att vi var kanske någonstans i mitten av säsongen så var vi en bra bit på vägen men vi nådde inte hela vägen fram och på samma sätt kanske det såg ut i matcherna så kan det vara eller så var vi för dåliga bara var för dåliga du får nästa fråga direkt här Jocke Och det Aha. är Oskar Fredriksson på Twitter Aha. Och han undrar vilket rosévin som passar bäst till sillen <laughs> Alltså folk har ju fått en, en lite skev uppfattning av mig Och det är ju ditt fel det Är det mitt fel? Ja du lägger ju alltid upp bilder på mig när jag dyker och dricker Men det är ju inte jag som går till baren varenda gång Och säger kan du fylla ett ölglas med rosé Jag betalar för tre glas på en gång Ja, men det är ju bara smart. För då det... slipper man stå i kö tre gånger till bara ja, precis. Och så räcker det med ett glas för dig för att bli kanon. Ja, men alltså. Mm. Om, man dricker, om man dricker vin liksom. Och, och så köper man ett glas vin. Då får man liksom en fingerbar längst ner i ett, mm. en, en stor kupa. Liksom. Ja. Meningslöst liksom. Uh, men när det gäller märke så är det alltid barefoot som gäller. Och det ska vara på dunk. <laughs> Någon som kallar sig för Value på Twitter. Twitter! Twitter eh, Frågar, vart fan är Mats Gren? Hawaii, Schweiz, ingen vet. Är det någon som har hört något eller? Nej, jag har inte pratat med Mats Gren sedan dagen det, det kan jag inte kalla det, men, men eh, sedan, han, eh, ja, sedan ett par dagar innan han lämnar. Och jag vet inte om du har gjort det heller. Alltså man skulle ju kunna göra vilda spekulationer här och bygga upp något galet scenario där han liksom typ simmat från Hawaii och så vidare till Påskön eller <laughs> liknande. Ja. Men, men det tråkiga är, tråkigt. alltså jag har ju sett Mats Gren ute och på löprunda i Vasastan liksom när jag åkte <laughs> längs Ja han är i Göteborg där. menar du? Ja så det är ju roligare än så är det ju inte. Ja, han, han, hänger, han trivs i Göteborg helt enkelt. För, ja. för det följer också det som man undrar lite. Var det jag undrar över är var Landamats kring nu. För han är ändå, har han någon så här rotat sig någonstans? Flyttat till Schweiz ganska ung. Vet, vart lite här och där. varit i Jönköping Är från Norr jobbar i Göteborg i några år. Var fan landar man då? Som att han är en splittrad personlighet. Ja, landar man i Österrike kanske. I Österrike. Ja. Det är ja. det man gör. Då bestämmer vi det. Han är i Österrike, i vin. I ja, det, det känns bra. Ja. Nu får han ta igen sig efter all jakt på någon ja. Det kan vara skönt. Spanska skolan ja. ja. Ska jag ta nästa då? ja Håkan Stenström som skriver på Twitter. Är det här med skjortorna? Eh, det, jag, jag satt just och tänkte på vem är det här egentligen? Men det, det är svårt att se det. Även om personen i fråga har skjorta på bilden. Tal... Säger ja. att det är han. Ska jag läsa frågan ja. Tar gärna ett resonemang Om vilka som utvecklas mest Under det gångna året Och vem vilka som kan tänkas utvecklas mest Nästa år Går någon plötsligt in och dominera till våren Ja det är ju eh, Lätt att gå in Och säga Benjamin Nygren såklart mm. Han utvecklades kanske mest under sista matchen. Nej, men han har haft en fin höst, det, det tycker jag. Han, han, han har väl haft en, en helt perfekt inkörningskurva mm. i, i laget. Liksom. Mm. Börja känna på... liksom. Med i trupperna i slutet liksom, fick spela några minuter, fick spela från start och fick gå in från start och avgöra. Det, väl, det kan väl inte bli bättre än så? Nej. Och jag tror, jag tror att han tillsammans med August Ehrlingmar kan komma och ta ganska stora kliv under nästa säsong faktiskt. Då ja. har man fått köra över en längre period, fått känna på det och gör nu liksom en, en riktigt ordentlig försäsong med Allsvensk rutin i ryggen. Det tror jag kommer göra August väldigt gott och jag tror att vi får se det här det är så här, härligt mynnande ungdomliga från Benjamin. ja Sen skulle jag nog säga att kanske procentuellt så skulle jag tro att Tom Amos har utvecklats jäkligt mycket. För han kom från ingenstans rakt in i hetluften och mm. fick köra ett par matcher. Det tror jag är väldigt betydelsefullt i ja. hans karriär. Sen så ska man göra så här också om man ska titta på vilka som utvecklas och hur man utvecklas som fotbollsspelare så är det ju inte bara så att man, man eh, blir inslängd och gör succé, det är inte bara det som utvecklar dig. utan jag tror till exempel att en sån som Carl Starfelt har tagit liksom kliv mentalt, eller liksom i, han, han, har, han har lastat på sig en massa erfarenhet som kommer göra att han nog kan bli en oerhört bra mittback- nästa år. För Carl Stalföld var grym i början på säsongen mm. och sen när det började dippa så, så dippade han väl kanske ännu mer. Mm. Och speciellt när André Calessiri inte spelade bredvid honom. Jag tror att hans erfarenheter i år kan vara jävligt värdefulla nästa år. Och där har du nog ganska många i hela laget. En sån som Christoffer D'Agrasa till exempel. Om han tar sig igenom detta mentalt så kan han, som Poja sa, bli hur bra som helst, och så vidare. Eh, är du med mig? Jag är med dig. Om vi vänder på den då, tror du att eh, Amina Fan är kvar i Sköteborg 2019? Det tror jag kanske mer av kostnads- och, och eh, kontaktskäl så att säga, som gör mig säker på det. Men jag menar, även där, Amina Fan kom ju hit som någon sorts stjärnvärvning förra året. Något som alla satte hoppet till var grym på försäsongen, det ska vi inte heller glömma. Nej, nej. Eh, och hade en jävligt trög period hela det allsenska året, cirka. Men man såg ju ändå att han byttes in väldigt sent i många matcher och gjorde extremt stor skillnad i de här matcherna. När han kom in med liksom trötta ben runt honom, kom han in med sina fina fötter, satte in bollar, skap drog på sig straffar, liksom andra hållet. Vad, vad, vad skapades raffa ja, precis <laughs> det är sinne för att posa raffa att göra en, det var någon annan någon det men som man ser ju liksom att spetsegenskaperna för att sätta dit de sista liksom killshotsen mm. finns ju i fetterna på osamin så att, ja, det, det kan också vara en sån är, är han vad du skulle vilja säga riktigt klyschigt och en extremt oslipad diamant ja kanske det ja, <laughs> ja. Vi släpper en då så går vi vidare på nästa det, det, fråga. Det, det var ju du, som... Nej, det var, det var du det, som... sa det. Är det någon som plötsligt går in och rominerar till våren undrar? och då får vi ju ändå bara hoppas, både liksom ur prestationsresultat och ekonomiska skäl att det är Benjamin Higre. Det vore väldigt käckt. Aha. Anfallare som presterar, det är alltid bra. Yes. Och då har vi två personer som ställer i stort sett samma fråga här och de kan få få med båda två på oh. eh, Instagram. Torsten Karlsson frågar tankar om Anestis eller Anetis eller ja, eh, vår nya målvakt ja. e, och även elg mm. 1976. Vad vet ni och vad tror ni om Greken? Enklare så. <laughs> ja, precis. Ja. ja Vi ska försöka ta eh, Grekens namn när vi väl har fått höra det uttalas någon gång. Precis. <laughs> eh, jag satt i en annan podd från Gräset i götet eh, här för några, några veckor sedan och, och så, då skulle vi liksom önska oss olika julklappar. Mm -hmm. Och om jag bara hade vetat att man så snabbt kunde få liksom eh, utdelning <laughs> få på få sin, sin önskan, liksom, på denna, ja, Då hade jag givetvis önskat mig en två meter lång helt livsfarlig grek i alla fall utseendet. Hans ljutsomnar... Hybrid mellan eh, målvakt, eh, maffiatorped och MMA-fighter. Ja. Det Såg du den bilden när eh, vad heter det? de, de klarade där? Och Jonas Olsson med då grek och Greks agent sitter och ska smila mot kameran. Och man märker att Jonas sagna, saknar allt sånt här: Sportchefs swag, som mm. kanske ja. typ Bosse Andersson har dragit på sig över åren här. När han kör liksom med fyra knappar uppknäppt när han står och presenterar första bästa serb. Liksom. Inte heller det mest liksom, säkra hanslaget. det är väldigt, väldigt stelt hanslag. Ja. V-ringad låg Körde Jonas Olsson också ja. Där får vi ändra till en, till en roundneck alltså. Det ja, håller inte Han måste vara lite mer stek När man, när man ställer upp på sådana bilder menar du? Ja men lite så Det är ju bara agenten som vill ta den bilden För att visa ja. hur duktig han är Jag liksom, har sålt ytterligare en spelare Nu har jag gjort mycket pengar Kom gärna till mig unga, naiva eh, Talanger där ute i världen Så ja. ser ni vad jag kan göra Och man märkte så att Jonas Olsson han är inte alls med på det Apropå sådana bilder är det inte så jävla dött när man såhär, man följer ju vissa agenter och agentfirmor och sånt där på ja. på sociala medier så så fort någon av deras klienter har gjort något överraskande en passning rätt in match ja. så ska de in liksom och eh, this guy blah blah blah made this tremendous fantastic pass blah blah blah his the best one of ah, vad ja. jag menar de höjer det i skirarna det mm. det är sånt sånt översälj av guds nåde. Det är väldigt sällan de skriver så när Harry Kane gör ett mål. Eller, eller, eller, Aj, så, så, så, Jaha, det var din klient då. Aha. Fan, var otippat den då. <laughs> Ändå. Känns, känns inte alls. Det känns som ja. du vet. Man, när man går in på och så säger man, den här annonsen, det, det är ett sponsrat inlägg. Liksom. Ja. Ungefär så är det. När man ser att en agent får stånd av att Linus Halenius gör mål, då fattar ja. man att han sannolikt är i hans stab. Jag ska fan avfölja alla agenter nu bara för det. Ja, gör det. Eh, OC16 frågar här på Instagram. När öppnar er restaurang? Berätta gärna lite mer om den. Oj då. Ja, idag. Berätta lite mer om den. Vår restaurang öppnar. Vår lilla babys. Ja. Eh, den kommer öppna. Vi, vi vill att ja. den ska öppna. Ja. <laughs> För det är det, Vi ska gå in med byggarbete. Det kommer vi. Den ska blåsas totalt ut och renoveras Och göras helt ny Det ska göras så jäkla mycket där Men vår ambition ja. är att öppna den Mot mitten på mars Mellan mars och april någon gång Då har vi ja. ganska brett spann Och då och... säger vi mitten på mars Så har vi liksom en bra utgångspunkt där. När den allsvenska premiären I Göteborg är Då ska det vara öppet Annars så får du löpa något annars... sorts gatlopp Annars ses det. vi i mitt kök <laughs> <laughs> Och så kör vi här istället Nej ja. men det, så, så är det Och vad det finns att berätta Jo men vi håller just nu faktiskt på Och jagar då Helt rätt personal Till den här fina restaurangen Som mm. vill vara med i köket Och som vill vara med Och tappa upp härliga goda öl Eller kanske hälla upp ett glas rosé Till Jocke när han väl önskar Ja men precis så är det Som jag brukar säga ja. <laughs> Men vi kan väl till och med Göra så att vi kan vifta lite Med flaggan här mm. och, och, och fråga om du själv är någon som är grym i köket, alltså på en professionell nivå nu. Vi vill inte ja, ha det in liksom. Du ska patenterade vara... kött förstås. Bara för att du var med i halv åtta hos mig, så innebär det inte att du <skratt> kvalificerar dig. Utan så här, vi, vi söker folk till köket vi söker och även folk till bar och serveringen eh, kanske någon som till och med som kan vara ansvarig i baren och vi har väl pratat med en hel del redan en och vi har bra personal har och vi, vi. Och vi vi har väl kanske några till och med som vi känner att vi kan låsa snart mm. men vi vill verkligen se till att hitta rätt folk och då kanske det är så att du känner någon som är rätt. Eller du kanske själv är helt rätt person som vill vara med på det här projektet. Som faktiskt är lite annorlunda kanske mot många andra restauranger i Göteborg. Vi ser gärna att både tjejer och killar söker. För vi tror väl på att en bra mix blir en bra dynamik på arbetsplatsen. Man kan väl göra så att man kan mejla en ansökan till bbpodd.gmail.com Det är b, -B -P -O -D -D. @gmail.com Så kan vi väl ta det därifrån Och om inte annat bara ta ett eh, samtal Och snacka lite Ja men verkligen så också Även om inte ni är de själva som är i den branschen Så ni känner garanterat någon som är duktig Som ni skulle vilja ha på det här stället För fan, Tveka inte utan eh, tipsa och, och kör loss helt enkelt Då är det Acke Franke Som frågar här på Instagram Vi har Kappa som leverantör Av matchdräktet till och med nästa säsong Vilka blir det sen? Några favoritmärken Ja, du! <laughs> får, man säga? får man säga? Så blir det fel, vet du. Nej, det är klart man får säga. Jag tror inte att man kommer sitta kvar med kappa. Det är väl min feeling. Nej, det, magkänsla, ja. det, det blev inte en hundra grej i min magkänsla heller. Nej. Um, jag gillar ju Adidas i, i stort så. Men sen måste jag säga jag, jag, jag, jag såg Liverpool-match dagen. De hade ju New Balance. Alltså, ja. Det var fett, var det? Ja, det, var lite det är lite klint. Hur, kan, vi, kan man få det? Ja, men jag, jag har ju också alltid varit inne. Fram till då att Guys tog Hummels ja. så har jag ju alltid tyckt att de gör jävligt klina grejer. Hummel, ja. Ja. ja. Men nu har Guys typ Select eller sånt där, va? Jag har inte sett Guys på ett tag. Det är lite oroligt. Jag får se <laughs> Det är någon som har det? i Våren får se vad de har ja. Men jag, jag är med i för att jag tycker att vi, vi Gör oss bra i Adidas Och i och med att vi är randiga Och så här, alla varumärken Vill ha in sina logotyper på ett eller annat vis Men Adidas logotyp är ju Tre randiga streck det, integrerad, liksom. det blir väldigt tacksamt Och det gör också att tröjan känns Extremt städad och clean När vi har Adidas, så jag, jag håller Adidas högt Adidas eller New Balance Fan inte New Balance Sebastian Söder frågar oss eh, Vad händer med Karasvili? Är det Robin Söders oroliga kusin <laughs> som undrar om han ska få speltid? kanske? <här> nej, jag skojar. Vi, eh, vi utgår, höll jag på att säga från att de löser Karasvili. Eh, de har sagt att de vill ha honom. Det är också väldigt viktigt att påtala det. Att hade det varit så att man inte hade löst honom och sagt, nej men vi tror inte eller han är skadad eller bla bla bla. Men om man ändå sagt, det här måste vi lösa. Löser man inte nu då Katastrof Alltså den i, inom klubben som känner att de inte Tror på den killen De har ju inte sett många fotbollsmatcher i sina dagar <laughs> Skulle jag säga och så här, här har vi också en sån sak Som blir lite jobbig Som det var inne med, med När vi pratade om sponsor, hur, stjärnsponsor och sånt mm. där. Kan vi inte bara få veta Vad det är liksom det, alltså, det, det ska vara så jävla hemligt hela tiden. Det finns liksom inget egenvärde i att vara så hemlig hela tiden om det inte är något som har ballat ur ordentligt. Och då får man ju sånt att det är något som har ballat ur ordentligt när man inte bara säger vad som händer. Och nu ska jag, innan massa lyssnare går in här och blir arga på Jocke och säger, ja oh, men du, det handlar faktiskt om att inte läcka sina förhandlingsmöjligheter och babba Det finns som färdigt kontrakt här nu. Det handlar om att vi ska sätta våran kråka på det. Det här har jag fått direkt från Mats Gren. Så jag, jag tar honom på orden här. Det här är det men, direkt från Österrike? Ja, men <laughs> från men, men, Som berättar att så här, ansvaret ligger helt och på oss. Det räcker att vi sätter våran kråka på det kontraktet så är han vår. Det är färdigförhandlat, det är klart. Och då ska man inte gå på dig nu och säga att eh, det handlar om att man vill mörka siffrorna och pruta och så vidare. För det nej, går men, inte. Nej men och, om det skulle vara så här också att shit vi har inte råd, vi har inte de pengarna. Det var, då är det faktiskt så att det här är en så pass bra spelare med så pass hög potential och som kan generera så mycket pengar i fortsättningen. Så då vill jag veta det så att jag kan gå in och börja, börja samla in pengar helt ärligt till det. Jag har inte vi ett investmentbolag. Kan inte jo, de köpa dem? Jo, jo men du fattar vad jag menar. Ja. Då måste man ju du, så, i sådana fall så måste folk få veta det. Så att vi, vi kan liksom lösa den grejen. Då, då löser du och jag en ny swish-kampanj. Ja, det. helt ärligt. Vad hände med de förra pengarna? De gick ner i det svarta hålet, eller? Spännande. Så vi går på med en fråga till här nu då. Och då är det Markus Odeholm. Bebbens hylla bredvid KB på GU. Flipp eller flopp? Ja, det är väl levande plats som flyttar bort till motsatta hörnet. Kan man väl inte säga bredvid? Och byter lite namn. Kommandobryga. Ja. ja. Uh, jag tänker att det kanske är till och med är så att inte alla har hundra procent koll på det här konceptet. Det är svårt för dig och mig också att svara på om det är en flipp eller flopp innan det har öppnat så att säga. Ja, eh, men vi tänker väl att vi frågar väl helt enkelt eh, den som är en av de ansvariga för detta. bebens hylla och han heter Daniel Skarp. Vad vill du fråga honom då? Vad är bebens hylla? Debbens hylla är gamla Ullevis nya sittplatskoncept eh, som tar efter levande sittplats på så sätt att vi eh, flyttar helt enkelt levande sittplats till, eller sektionen flyttas till eh, kommandobryggan, kommandobryggan diagonalt rätt från levande sittplatset. Eh, vi kommer helt enkelt att ta, ta vidare, köra vidare på det som levande sittplats har gjort. Eh, det vill säga ha ett aktivt stöd och försöka synka det med kommandobryggan. Nu får vi Däremot ett eh, bättre läge som vi ser det i och med att LS på senare år kanske spelade sin roll eh, lite grann. Det blev lite mer varfokus än fotbollsfokus till viss del under senare år. Så att, eh, vårt eh, syfte eller vårt mål med det här är att ta levande fitta som det var. I början flyttar det närmare kommandobryggan. och försöka göra ett eh, unisont stöd istället från, eh, från kommandobyggan. Johan Larsson frågar på Instagram. Han skriver bara Guys-derbyt Allt mellan himmel och jord i detta ämnet Ja, det var inte igår Vi fick ett riktigt derby i en tävlingsmatch Visst, torskar vi inte förra gången vi mötte Geis. Jag vill minnas att det var så. Jag vet det inte var om... så länge sedan de var i ja, Av den anledningen så vore så att... det, det är ju så jävla gött att få möta dem nu. Då. För jag har någonstans fått för mig att de fortfarande lever på det. Lite som en annan klubb kan leva på sina gamla titlar. <laughs> ja, men vi är bäst bättre än er för att vi har typ bältet mellan oss två om man nu mäter så. Det blir väldigt delikat för oss som möter guys nästa år. När de framförallt då gick ut igår med att deras ordförande hoppar av i vad heter det, styrelsen. Och de ska minska spelarstruppen och sparka kanslipersonal till 2019. var klubbchefen vart? I, ja, ja, Erik Bergqvist var inne Det blir ju så här. Ganska tacksam situation att möta dem i. Ja, och de, de råkar då allt och, ja. <skratt> och de ligger i superrättan Och vi ligger i allt det, det det Jag vill ju påstå att det finns en del Som talar för oss här Alltså det är alltid skönt att ha de här klubbarna För att det har ju varit en ganska tung säsong Och så, det finns alltid folk som har det mycket, mycket sämre Ja, ja visst eh, Och det kan ju vara trösterikt ibland eh, Det som jag, första som jag tänkte på eh, direkt var bara, Vad, är det hemma eller bortammat? <skratt> <skratt> Såklart liksom ja. Vi vill ju ha pengarna ja. Och framförallt så vill vi ju ha ytan så vi kan få våra riktiga platser och inte behöver stå i den här pissrännan på gamla Gamlullevi om det nu blir där, men det lär väl bli där med tanke på att vi har spel spelbar plan då enligt utsagor med den här hybridplanen som Aj, ska klara så, oss spela i december Så, så, så här, oavsett var det blir så tycker jag verkligen att om man nu får hemmamatchen som vi förhoppningsvis kanske får då att man verkligen ska göra PR-arbetet på rätt sätt från, från föreningen Vi har faktiskt chans att nästan Sälja ut en arena till I början av säsongen mm. För det var länge sedan det var derby mot guys Och jag tror att det är väldigt, det finns latent Hos väldigt många att man är sugna På den här grejen liksom. Jag tror att det kommer komma mycket folk som kanske inte har gått på några år ja. För att det är en så klassisk match Så se till liksom, Ni på kamratgården som lyssnar För det vet jag att ni gör Eh, se till att liksom ladda upp Maskineriet så fort Vi får reda på om det är en hemma match eller inte Se till att ha säljbara biljetter Klara redan någon gång nu i december Om det går liksom det är Så att alla kan skicka ut Årets julklapp Man kan liksom hålla på liksom med marknadsföringsgrejer I sociala medier Man kan bjuda sina guyskompisar Om man har några och så vidare fan, Man skulle ju fan nästan kunna sälja ut liksom, Ett gamla ullevina nyår Kanske sikta högt. Men ni fattar vad jag menar. Det kan bli en sån jävla hype om man gör det på rätt sätt. Om man är tidigt ute. Årets julklapp är derbybiljettet till guys liksom. Eller? Ja. Dennis Ilander frågar oss så här. Vad tror ni Blåvits målsättning är nästa säsong? Samt vilken målsättning anser ni att vi supportrar ska ha på Blåvitt kommande säsong? Man kan väl nästan... Man kan väl nästan börja med fråga två där, känner jag. Mm. Vilken målsättning anser vi att supportrar att ska ha? Ja, det beror ju så jävla mycket på vad målsättningen ett är. Mm. Eller målsättningar hit och dit. Det är väl egentligen ett, ett ord som kanske är lite övervärderat. Mm. Men vi supportrar kan ju inte tro på SM-guld om budgeten är motsvarande för året. Nej. För då är, är det ju kanske liksom att komma bättre än i år som är målsättningen. Ja, ja men det får vi väl ändå någonstans Hoppas att vi landar in över Jag tycker att en tredje fjärde plats är En jättebra linje att sikta på Och sen vad man hamnar så Man hamnar ju sannolikt inte där uppe Men då har man i alla fall ett mål att gå efter Ja, ja jag, jag tror att du är högt uppe Med tanke på hur mycket pengar Och hur mycket det liksom kapprustas I de andra klubbarna Men, men visst men vill du sitta här äh, efter ett år som förra och säga så här: Jag hoppas vi kommer sjuva. Det låter bra. Nej, det är klart att jag inte vill. Och å andra sidan, så var vi tippade sjuva 2007. Vad fan hände då? Ja, men så, det är klart att jag, att jag inte vill. Men jag vill inte heller sitta och, och liksom få upp några helt orealistiska förväntningar. Alltså, om vi. Det handlar så alltså mycket om pengar och kan vi inte köpa oss den truppen så, så, så kan vi inte liksom. Men jag, men jag, jag såg Sportbladet ut och skrev om det här om det var i dag eller igår och det var ja. ganska intressant för att det var så här ja, men jag slut, tror att de slutar och så var det en placering och så, för ben, Vent kommer, Bent vänt kommer hem, Gustav Svensson kommer hem och Markusberg ja, då kan vi revidera helt plötsligt målsättningen för då blir det helt förutsättningar helt annorlunda. Men innan vi har liksom den färdiga truppen någonstans februari så vet det fan om vi ens kan tippa en placering just nu. Nej. Det, det är precis så det är ja. vi, vi måste ha lite mer kort på hand innan Men ska vi be och få återkomma Kan du ställa den här frågan igen uh, Dennis i februari Vi säger över halvan Är det bra eller? God ja och sådär, Vi behöver förstärka med en spetsspelare I varje lagdel Då frågar John Eriksson Vilken assisterande tränare anser ni Skulle vara rimligt till poja? Varför och varför inte? Då kan jag egentligen se två skolor i det här. Mm. Antingen så tar man en assisterande tränare som är väldigt mycket som poja. Som har väldigt mycket den filosofin, mentaliteten eh, som han bygger. Så att man får liksom en förlängd arm av det där. Eh, –Och då har man ju pratat om Sundsvalls eh, konstigt anställde soccer-services-tränare, <laughs> Ferran Sibia, som säkerligen hade kunnat göra ett svinbra jobb i FK Göteborg också med, med, med deras, deras arbetsmodell. Eh, –Något som jag också tror kanske jag kanske hade varit sugen på– eh, eller så gör man det diametralt motsatta. Liksom. Man tänker, vad är det för egenskaper som pojkar kanske saknar? Och då är det väl det här lite mer nordiskt hårda. Nu lät jag som, <laughs> som, som, som någon sorts vitmaktmusik. en Flundgren som andra Det är, in, det, är andra inte det jag menade. Men eh, ni förstår vad jag menar. Någon ja. nå, mer liksom handfast eh, typ som, som kanske har såhär, matchcoachning som specialitet också. Nej, men du någon, någon som slår sig för bröstet För fosterlandet, det är det du säger <laughs> Jag <laughs> slutar tor så torsamma. Ja, ja. Nej, men jag tror, jag tror alla förstår vad jag menar. Ja. Någon som liksom kompletterar poja med ja. de andra grejerna som inte han är. Han ställer sig inte upp och vrålar i, i 89-minuten :e för det är inte hans personlighet att göra det. Det kanske är bra att ha en sån, jag vet inte. En Anders Svensson ställer sig upp och vrålar. Han ställer sig upp och skriker och gapar hela tiden. Och men det gillar vi egentligen att Ja, det är det enda relevanta med Elspore. Sen, som sista fråga kanske, ska vi ta det? Ja. Uh, så är det många som önskar Sille snack. Acke undrar vem som är rimligt som ny mittfältsgeneral. Ljusen vill att vi ska diskutera vilka spelare som behövs. Och Rickard Andersson frågar om Isak Sevancambo som är kontraktslös. Han var inne och spelade lite i Malmö men han har varit i, i Championship och i Holland och sådär. Och som är från Göteborg som, som borde kunna vara någon som täcker upp eh, Ganska mycket Om vi börjar i den änden då Så, så tror jag väl så här, med, med min kunskap så ser jag en spelare Som har potential Och som skulle kunna utvecklas i någonting Han får spela väldigt mycket ur landslaget. Där finns det absolut någonting Han kom nog helt snett in i eh, Malmö Och han kom ifrån Molde Som ändå höll en hö ganska hög nivå på hans position då så det handlade väl om att göra en, en till scouting och, och kika, tror jag. Men det, det, det är en som absolut har potential. Då ja, har vi ju som... två scouter också. Ja, precis. De kan de kan stå på var sin sida och scouta ja. honom. Ja, precis. Hur bra som helst. <skratt> Sen så vet vi ju att eh, Astrid Aida Revic, heter han väl, ja. om man nu snackar mittfälts generaler mm. är eh, högaktuell och Blåvit är väldigt intresserade och är med i... Reiset i alla fall mm. om honom. Eh, och han var ju väldigt lyckosam när han var här sist i Örebro. Ja, jag jag minns ja. sänkte oss ganska hårt där också. Du var för övrigt i den här podden talat om att han är den spelaren du absolut aldrig skulle vilja ha till i Göteborg. Ja, jag, för många avsnitt ja, Men det, det hade väl man göra när han spelade forward i Helsingborg va? Det, kanske var. Ja, det, var, det var i den här matchen... Han sprang, sprang in och, och tog skott hela tiden. Skjut! Alltså, skjut. Ja, När alla skrek skjut, skjut, skjut. Vi vann med typ 3-1. Ja, Livet lekte och han var aldrig i närheten. Men han har utvecklats en hel del. Han, framförallt så här, så tror jag att i ett spel under poja så är det en sån sorts spelare som kan göra mycket nytta. Mm. Sen så hoppas vi i så fall att han inte landar i... Amina fan, facket för att, för, att, för att kanske vara lite Dolly elaka problem. Och sen, var, vi pratade ju det här förut Om, om att jag satt sport på det är så att Gustav Svensson eventuellt där Vi ska ju betona nu då att Gustav eh, kommer ju inte nu Nej, han kommer ju inte nu För de har ju förlängt med Gustav Så att han kommer ju inte den här vändan Nej, och inte Markus Berg Och inte Ponser inte. Vi, vi måste vi sluta prata om det där Tills ja. det verkligen är på riktigt istället mm. Kan jag känna mm. eh, Sen så behöver vi förlänga alltså, Den goda klyssan som jag drog förut Vi behöver förstärka är med spetsspelare i varje lag det är ju väldigt sant liksom ja, väldigt billigt också. Ja, men man gärna göra en forward som gör 15 mål Det till ha. Hittar vi en sån? Ja, ja vi kan få hoppas på att Binnar med nygren kan vara en sån. Men det behövs ju en mittfältare, en inemittfältare och det är ju ganska tydligt. Alla, alla spår leder ju åt att det blir något sånt där också. Sen så har ju Billy Nordström lämnat vilket lämnar vänsterkanten eh, enbart till Victor Wernersson. Mm. Och... Lite långt att springa på en hel säsong kanske. Ja, där tror jag att det kommer komma in en spelare också. Magkänslan säger väl att Emil kanske också är klar på högersidan och att han eh, lämnar för eh, nya äventyr. Vi har inte hört någonting från... Eh... IF Göteborg gällande hans situation och han har desto utgående kontrakt. Ja, och då, då det finns det olika varianter där också. Vi såg Sebastian Olsson gå in och vi karrierade där i någon match på ett jävligt bra sätt. Så det, det tror jag kanske är ett spår man håller öppet också. Mm. Det handlar ju om att jobba med de medel man har. Det jag i alla fall tror och hoppas då, det är ju att vi får i alla fall få se lite mer action på Silly Season fronten eh, nu. <laughs> Eftersom det kändes lite som att sista månaderna med Matsgren att, att det kanske var lite strypta budgetar där. Det hände inte så mycket. Och nu när Jonas Olsson har börjat jobba med detta så har han fått lite mer kapital att röra sig med. Han har i alla fall lyckats värva någon sorts grekisk eh, landslagsmålvakt och är med i rejset om Astrid Aydariewicz som ändå har renommé och namn. Liksom. Det är inte de absolut billigaste spelarna. Så att, vi hoppas väl och tror att värvningsbudgeten har dragits upp lite i alla fall. Man har vridit på kranen lite grann. 50-60 mil i alla fall. Ska vi, ska vi med de orden tacka av våra underbara Babypodd-lyssnare även denna vecka? Ja, men det gör vi. Och jag har ju ett önskemål om musik då som vanligt. Mm. Och jag har liksom letat efter ett tillfälle att få spela den här låten i Babypodd. Eh, och nu har vi en grekisk eh, målvakt på ingång i truppen. <skratt> Så nu blir det ju då eh, saga på från eh, den eh, grekiska bidrag till Melodyfestivalen. Eh, är fantastiskt. Man borde se videon också, men detta är ju bara ljud. Så att, eh, det är det det blir nu. Det är inte så mycket att göra då. Tack så mycket garageport för att ni är med oss även denna vecka. Och tack också Melrose som nu har en pop-up-store inne i centrala Göteborg Gå in på Melrose Company på sociala medier så hittar ni dem. Och tills dess, Hardiggett och Hejs så länge sakar på nu